Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. İnna arsalna Nuhan ila qawmihi an undhir qawmak min qabl an yatiyahum adhabun aleem Həqiqətən biz Nuhu öz qövmünə göndərdik və dedik Sən öz qövmünü onlara ağrılı-acılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl xəbərdar et Qala ya qavmi inni ləkum nəzirun mubin O dedi Ey qövmüm, şübhəsiz ki mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm Əniəmudullaha vettequhu va atiyun Allahə ibadat edin ondan qorxun və mənə itaat edin Yagfir lakum min zunubikum və yəxirukum ilə ajalin musamma İnna ajala Allahi idha jaa ala yu'akhkhiru law kuntum Belə etsəniz, o sizin günahlarınızdan keçər və sizə müəyyən vaxtda k möhlət verər. Həqiqətən, Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəlib çatdıqda əsla təxirə salınmaz. Qaş bileydiniz. Qala, o dedi, ey rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim. Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَشْعَرُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا Sən onları bağışlayasam deyə mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxıyır, paltarlarına bürünür, küfürlərində israr edir və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənirdilər. Inni Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim ətuləhum va əsrar tuləhum israra. Sonra mən onlara həm uca səslə həm də gizlicə bildirib.əqultusəfi bə qum inəhum kənəəra dedim. Rəbbinizdən bağışlanmanızı diliyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Yursil is-samaa alaykum O sizin üzərinizə bolbol yağış göndərər. Oyum dedukun bi amwalin wa banin wa yecal lakum jannatin wa yecal lakum Var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar. Sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Mələkum la lə terjunu lillahi va qara. Necə olub ki, siz Allahın böyüklüğünü layiqincə uca tutmursunuz? O Axı o sizi mərhələlərlə yarattı. Əlm tarau keyfa Allahu sab'a samawatin tibaqan. Məğer Allahım göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüz? Və cə'ala-l-qəməra fihinnə Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Vallahu embatakum el Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir. Thumma yu'idukum Sonra o sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır. Wallahu Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədir li tasluku minha subulan fijaja belə etdi ki orada geniş yollarla hərəkət edəsiniz alanu hurr rabbi innahum asawni wattabau man lam yaziduhum maluhu wa ve waladuhu illa khasara Nuh dedi ey rabbim onlar mənə ası oldular və var dövləti övladı özünə zərərdən başqa bir şey artırmayan bir adama tabe oldular. Onlar mənə qarşı böyük bir hiylə işlətdilər. Qālū lā tadhərūn ālihatakum və lā tadhərūn waddun və lā su'an və lā və özlərinə tabe olanlara dedilər Öz məbuddlarınızı tərk etməyin Vəddi, Suvai, Yağusu, yağugu və Nəsri tərk etməyin. Və onlar çox Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalımlara azgınlıqdan başqa bir şey artırmır. Minna khatiatuhum ughriqu fa adkhiluna nara Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və O da atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan səvai köməkçilər tapdılar. Wa dedi, Rabb la tadharr Ey Rəbbim, kafirlərdən yer bir nəfəri belə sağ qoyma ən kə in tərhəm yədillu ibadək və la yəlid illə onları sağ qoysan onlar kullarını azdıracaq və yalnız günahkar kafir övladlar doğub törədəcəklər rəbbighfirli və li valideyə və limən dəxolə bayti müəmminən və lil müəmminin vəl müəmminat və la təzidiz zəlimin illə təbəra Ey rəbbim məni valideynlərimi evmə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla zülmkarları isə ancaq həlakını artır.